Hej och välkomna till det femte avsnittet av Sportpodden på 65-man eh, Idag är vi nyss hemkomna från Grimsta. Eh, vi ska snacka ner lite match, vi ska snacka upp lite hemma premiär eh, Och ja, det, det är väl det vi ska göra eh, Med mig har jag Emil Larsson och Fredrik Persson-Lausen eh, Som ska hjälpa mig att prata om det här eh, Varmt välkomna Gabriel. Tack Tack Ja, hur känns det här efter seriepremiären? Vi vinner med 2-1. Hur, hur, ja, hur, hur känns det? Ja, det känns ju såklart otroligt bra. Det räcker så till att börja med. Mm. Fantastiskt känns det så. Ännu bättre än när jag har fått sjunka in en liten tid med en bussresa och ett stopp på 65-an. Och nedvarvning i ditt kök så smakar segern så bättre. Ja, precis. Då sitter vi inte på 65, men heller är lite rörigt där så det passar sig inte riktigt att spela in podd. Eh, vad säger du, om Martin? Nej, men det. är Alltså, resultatet, det, det går inte att klaga på. Det är ju, jag hade hoppats på ett så pass bra resultat, men ändå överraskar mig lite. Att det, det är nej, man verkligen glad när det går så när vi lyckas komma ut och vinna första matchen. Mm. Ja det känns ju riktigt bra. Själv tyckte jag att vi spelade också ganska bra. Alltså det, det, vi blev lite tillbaka tryckta till och från men jag tycker ändå att vi liksom håller upp det ganska bra. Vi visar väldigt tydligt att vi är här för att, för att stanna. Liksom, för, att, för att Vi liksom skäms inte för att komma upp hit utan vi, vi, vi gör en bra match ändå också. Nej, jag håller helt med. Det var ju en, en tydlig signal om att VSK har landat på en, på en rimlig nivå i seriesystemet. Även om det, tyckte jag, de första 4-5 minuterna så... Mm. Kändes det som att vi inte riktigt var, var med. De fick ett så här tryck på oss, vi var lite vilsna. Det var enskilt misstag som ledde till en jättefarlig målskans där Anton räddade oss och så. Egentligen när man tänker tillbaka på det, en match med rätt många ansikten det kan, som man kan fördjupa sig lite i. Men, men på det hela taget så tyckte jag var glasklart att inte bara resultatmässigt utan också. Spelmässigt att här har vi hemma Ja men det som säger, Jag var lite rädd att så här, vi, vi skulle liksom Gå ut med för mycket respekt Och att vi skulle liksom bli tillbaka tryckta Ett bra tag men det var ungefär där 4-5 minuter liksom som vi hade En liten sämre period liksom Vi tappade lite boll och sen, sen så åt vi oss in i matchen ganska snabbt ändå. Liksom Att vi vi började spela vårt spel Och liksom ja, men Såg till att ta tag i bollen Och, och det, det, det ledde ju till chanser Att vi kunde hålla upp vårt spel Så, så det, de farhågorna Att vi skulle liksom bli tillbaka tryckta på ingång Att ha för mycket respekt, det tyckte jag vi ändå gjorde bra att, Det är klart att det blir lite så Under några minuter, men sen, ja, men sen kör vi bara på liksom. Ja nej, men som sagt, alltså, vi är kanske är lite Tagna av stundens alltså allvar precis i början Men vi växer snabbt in, snabbt in I det tycker jag och nej men det är, det är det som kanske är det roligaste dåligaste Förutom resultatet är just att eh, Spelmässigt så visar vi att ja, men Det här ska gå bra Vi, vi, är, på, alltså, vi är på rätt nivå liksom. det är, Vi behöver inte vara Vi ska egentligen inte behöva Rädda för någon mot, alltså, Motståndare vi har, mm. vi har en grundtrygghet i våra spel Och, vi, och det är framförallt kanske Efter försäsongen som har gått Väldigt bra eh, mm. Så är det ju kul att se att för man vill ju inte snacka upp en försäsong för mycket, med tanke, även om resultaten har varit bra, så vill man ju försöka hålla det på, ja, inte segla iväg. Och idag känns välen som, som någon form av bevis att vi ändå är helt klart på rätt väg och gör det bra. Mm. Men jag tycker inte så, för nu har vi sagt så här: vårt spel ett par gånger. Jag tycker, utifrån idag, så kan man fundera lite över vad är vårt spel? Mm. För att. Eh, Matchbilden som man kanske hade förväntat sig på förväg Var att BP är Favorit De kommer från Allsvenskan de har, Visst det är en del spelare som har försvunnit Men de är ändå förhållandevis starkt upp Man tänker att de på ett tydligt sätt Skulle Föra matchen Och vi skulle spela ett mer så renodlat Omställningsspel Jag tyckte att i första halvlek När vi hade väl jobbat in oss i den Så blev det inte riktigt Den matchbilden Ändå Andra halvlek blev lite mer Bulljande men där de Tyckte jag ändå liksom hade lite mer Press och vi kanske hade De farligaste Chanserna, jag vet inte riktigt hur man ska säga Jag tycker att det är en styrka om vi kan uppträda På mer än ett sätt ute på mm. plan Samtidigt är jag inte helt säker på Varför det blev som det blev För jag tyckte första halvlek var lite oväntad Som, som matchbilden då. Mm. Nej, men Jag delar väl en Åsikten att det är bra Om vi klarar av flera olika spelsätt Och det känns ju som Känslan är ju sedan Thomas Karlsson Kom in att vi vill Klara av en form av possession Spel och ha bollen laget Men det är också Vi är ju Bevisar visar idag också Hur bra vi är på snabba spelvändningar Och att vända spelet snabbt är ju egentligen där vi har lyckats Under flera år känns det som Att vi har haft spelarna Som ja, det passade det är det. till Så det jag gillar mest är att, ändå att vi har utvecklat Det kan såklart bli till en överdrift Men att vi utvecklar spelet När det inte går att vända Att vi ändå har tryggheten Att hålla bollen i laget Att vi kan avgöra våra lägen Och det tycker jag är det är intressant att se, och det ska bli spännande att se hur vi kan fortsätta utveckla det spälet. Mm. Ja, förpekman från allsvenskan svenska. Liksom och har ju det. Även om de kanske inte har kvar alla spelare, men liksom de har ju ändå det tempot i, i, i kropparna och sån här, och att vi ändå står upp så fast bra mot dem. Det känns ju väldigt lovande för framtiden måste man säga. Sen är det ju så här att det, som nykomling så har man ju en viss liksom fördel kanske, att man inte är riktigt scoutade, att man har lite man kan liksom spela lite på ja, men att, att motståndaren inte riktigt vet hur, hur man ska spela liksom och så vidare hur, Vad tror du, det, var, det, var det någonting som vägde över idag? Det, var... det är svårt att säga, i intervjuerna inför så var ju BPS-tränare väldigt tydlig med att han hade väldigt bra koll mm. på, på VSK och jag tror att eh... Det är nog en viss skillnad på att, att diverse, så här kvällstidningar Och så inte har jättebra koll På ESK det, det, det må vara hänt eh, Men jag tror nog ändå Att bland de så Seriöst Syftande tränarna i superrättan Så tror jag man Har ändå rätt bra koll på. Men ändå så brukar det gå ganska hyfsat För, för de flesta nykomlare som pratar om Det här tuffa andra året som så, som det liksom är någon sorts sanning Att det är tufft Det vet jag inte, jag har ingen statistik på om det stämmer eller inte Men, men det är ändå så man pratar liksom, Att nykomlingen har det enklare, andra året är tuffare Och vad, vad beror det på? Gäller det Framförallt Gäller det båda divisionets Om vi snackar superettan? Nej det vet jag inte äh, för, jag vet, Norrätten är det ju onekligen så att det kommer upp en hel del starka lag mm. äh, ABP gick ju till igenom Det är bästa exempel med en Brage vi har haft Brage Dahl, Kurt Sirius, det är en hel del lag som har gått igenom och visat kvalitet Och det är väl, någonstans är det väl också att även om vi själva när vi har varit i norrättar inte har berömt kvaliteten Så topplagen håller nog ändå ganska bra, tycker jag ändå har visat sig de senaste åren att det är ganska hög kvalitet Vi ser att det ganska tog sig upp för kval också, det, är, precis, liksom, precis, det, det, också. det de håller ju den kvaliteten som... Men sen så tror jag, det är möjligt att det finns en regional skillnad där. Alltså lagen brukar ju av hävd vara lite starkare och klara mm. sig bättre BP är ju liksom också ett lag som har nästan samma upptagningsområde av spelare liksom På den här nivån att vi borde är intresserade av, av spelare som finns i Mälardalsområde och Stockholmsområdet och så. så jag tror att de har bra koll, jag tror inte de är överraskade av vad VSK presterar den här liksom nykomlingsfördelen, den kanske vi ändå kommer att ha mot, ja vad vet jag Göteborgs- eller Skånelagen Medelbygd kanske Ja så men, men, men jag vet inte, jag tror att det här resultatet blir om inte annat en signal om att VSKN är en nykomling att och, och räkna med Och jag tror ju det var heller inte, ibland kan det ju vara så att en nykomling går jävligt mycket på så här kraft och engagemang och kanske liksom möts av lite nonchalans. Men den känslan hade man inte idag utan jag tyckte att visst, för en neutral åskådare hade man säkert sagt att den här matchen hade kunnat sluta Oavgjort och det hade varit rättvist. Mm. Men jag tycker inte vi behöver be om ursäkt för att vi spelade oss till eh, några riktigt farliga chanser på omställningsspelet. Eh, men jag, så att skillnaden är att vi vann liksom inte på att ja, vi var mer tända eller vi vann på att vi vi kämpade oss till de här lägena liksom en tydlig spelade mm. ja, in Men det gillar jag alltså att det finns en. Med, det, det känns som att det finns en grund som mm. vi kan har har utgå från eh, nu i år med spelet och att inte och den syntes idag liksom, det var liksom inte som du säger att det var inte när Ska man ska säga, ungdomliga entusiasmer när man går upp eller är precis en ny eh, så där. utan det var verkligen att vi vi känner som vi har kommit ganska, hyfsat långt i vårt, som fotbollslag i år kanske längre än vad VP har vi jag gissar att de har ändå haft en större rotation på spelare när man åker ur och sådär och vi har haft en trupp som vi liksom har behållit, vi har bytt ut några få Mm. Dela varje, de senaste åren Och mm. det är inte många utan, Och som idag ser vi att det är bara Jesper Florén Av Nyförvärlden mm. som kliver in i startelvan från förra året Vi, vi måste ju nästan Nu har vi talat ganska mm. allmänt om spel så här, Vi måste ju komma in och bli så här konkreta På mm. enskilda insatser och så För att Men det är Egentligen hade den här podden kunnat heta att just idag så här, Simon Johansson-avsnittet mm. Alltså för den insatsen han gör idag är helt magnifikt ja. Spelar fram till ett mål och gör det andra ja. själv Och framförallt är helt dominant ja. på mittfältet tycker jag i stora delar alltså Det är han som... Det, det enda frågeteckenet... Vi som har sett VSK ett par år vet ju liksom de kvaliteter han har men han har samtidigt inte varit uppe på superrätta nivå eh, tidigare Men det man såg idag så... Ja, han ja, ska ju den alla gånger ja. det, det ser man ju idag ja, men jag tycker Fortsätter han så alltså här så får vi se upp för för andra klubbar Ja, ja men allting har ett pris eh, Men eh, det är klart att alla vet att Timon är en bra spelare Men jag tycker hittills har det ändå varit så genom åren Och som man har varit en av våra bästa och viktigaste mm. spelare Att man har sett hans potential men idag så tyckte jag det var liksom Ett tecken på att den här säsongen Så kommer han att Omsätta den här potentialen För jag tycker att det var ett stort steg Att han var så otroligt närvarande En otrolig pondus Och sen liksom han spelade mycket så här med kraft Han vann ju väldigt mycket i duellspelet mm. Men gjorde det med liksom ett lugn Och så här en självklarhet som ändå så skvallrar om Att han så här kände att eh, Jag har kontroll på det här Jag vet precis vad jag kan Jag vet precis vad jag ska göra. Börja bli lite en sån här tycker jag. Att han liksom verkligen tar för sig även i försvarsarbetet på ett sätt som man inte riktigt kanske har gjort tidigare. Alla vet ju att han är bra framåt liksom. Han är kreativ och har bra fötter och liksom kan passa Men Jag tycker att han visar att han är stark och liksom kan minna boll också på ett sätt som man inte riktigt har gjort förut. Men verkligen, målet mm. som är ju en bollerövring och sen en snygg dribbling och sen en jävligt fin passning till till Så alltså, Det innehåller ju alla de där momenten som du. Mm. Det är liksom ett koncentrat av det du just uh, sa. Alltså både det defensiva, snabbt ställa om, fin fot. Uh, ja, det var helt underbart. Ja. Och, ja, men jag beundras också av lugnet som du var inne på där i när han får bollen. Man tänker sig många gånger hålla i den. Exakt, inte. han håller i den och lyckas liksom. Ja, man, det finns ju ingen rädsla alls utan. Han vet verkligen vad han ska göra i den här farbollen, och det är väldigt fint att se. Och säger, vi har ju sett nivån till och från, eller kvaliteten som Simon kan ha liksom, de senaste åren. Jag tyckte under hösten att vi mer och mer fick se när han kliver fram och verkligen höll den här höga nivån som han verkligen kan, eh, kan ha. Och, det, och han har ju fortsatt under du, försäsongen och som idag är han, planens klart bästa spelare tycker jag. Mm. Och sen två och ett målet, det fint att det gick in Men avslutet var det 100% eller det, det var tur att det gick in där under målet det det som mål. Alla bollar som går i mål är 100% Ja, så är det, så är det. Ja, men han, han vill väl tunnla honom ja. Och sen så touchar han väl liksom typ på hälen ja, men, men att han vill slå det mellan benen Det, det tycker jag ändå är rätt mm. tydligt Sen får vi kalla det Vad som helst men det var ljuvligt Fint att ja, Redan här känner jag att Er analys är djupare av det där målet Än min <laughs> egen Som mest var, var bara, du såg jag, ett boll, jag såg bollen gå i mål Och skrek och jubla <laughs> det, Där nöjde jag mig mm. vad, vad tycker ni annars då För, för att lyftas för enskilda insatser eh, Jag tycker Filip är en stabil insats Som, som har en liten standard man ska säga. Han eh, jobbar på och kämpar jag tycker att mitt fältet står upp bra, bättre än vad jag trodde med Boris och, och Modja. De, de, de gör det bra, den här matchen. med Simon också, såklart. Och det tycker jag överraskar lite på mig ändå. Jag tycker att Bakklinen också sköter sig bra. Jag tycker att laget sköter sig bra överlag. Liksom, vi, vi, vi spelar bra, helt enkelt. Vi, det, det är en jag, bra premiär. Jag är ganska nöjd med Boris insats. Och Positivt kanske jag är, jag är Det är ändå en position jag är lite så orolig för Hur vi ska klara oss på Men jag tyckte ändå att han idag klarar av det helt Alltså, helt mm. klart. Mm. Ni hoppade ju över en av våra absolut bästa spelare, Anton. Anton var ju, ja, ja, otroligt. Ja. Bra. Jag menar, sagt alltså, inte Christian Kocker när man ser Anton i målet. Nej, det... det känns lite bättre att ja. komma tillbaka till slutet. med Anton Fagerström än med Christian Kåker, det måste man ju säga. Och där kan vi verkligen prata om ett lugn. Liksom. Att han står på rätt plats när de skjuter. Alltså, det är inte så spektakulära räddningar, utan han bara står där skottet kommer på något sätt. Så jag vet inte hur han gör, men det, det, han är där och räddar de allra flesta bollar det, det är... ja, och, ändå, och ändå idag Jag håller med så alltså Generellt sett är han ju en, en målvakt Som eh, jobbar förebyggande mm. Så det behöver inte bli så många Dunderparader Men idag gjorde han ju liksom mm. Åtminstone två eh, mm. riktigt avgörande räddningar En ju efter bara typ knappt ja, till två läget, minuter ja, absolut. Eh, Men sen så Det, det som var Väldigt starkt i målvaktsspelet idag Speciellt när de skapade lite tryck Och hade mycket folk i straffområdet Var att han lämnade nästan inga returer mm. Alltså han, en hel del så liksom Halvchanser såg han verkligen till att hålla ja, man står ju redan där liksom. Där bollen ska komma Där står han och plockar upp den på något sätt Det, det är lite så Ja, Och så finns det också det här att uh, Backlinjen litar på honom mm. Vilket gör att man kan ligga kanske lite högre Och ha lite mer utrymme Så Vi kommer inte direkt i knät så det äh, det, kän, det känns otroligt bra att ha honom. Mm. där, äh, Tror jag också att äh, han nog egentligen äh, efter säsongen kommer att ses som en av Superrättans mm. bästa målvakter. Mm. Ja, det tror jag också. Det, det är nog ganska klart och vi får nog vara rädda om honom om han ska vara kvar. Det, det, det att se till att vi, att vi behåller de här spelarna ändå som, som är liksom Så viktiga för oss Ja Behålla eller ta väldigt bra betalt Så kan man också säga. Mm. Absolut, så vi kan fixa det. i ja. Men så, så jag tror ju så här att Spelare som det, Idealt sett så kommer vi Också kunna så här Utveckla spelare Eller ha spelare som tar sådana steg Hos oss som gör att de blir för bra för den nivån där vi befinner oss Och det får man leva med så länge vi liksom spelar i superrätten Då ska man ta betalt för det Men man ska ha kontrakt som gör att man kan ta betalt Men, men jag tror ju ändå att För spelare av typ Anton Fagströms kaliber Så länge liksom riktningen är tydlig Och eh, alla ser att om ett par år till så kan vi spela ett snäpp högre. Då tror jag att det kommer vara det som ändå kan fungera för att hålla kvar spelare. Mm. Samtidigt så har ju, i alla fall jag, hört att vi ska liksom bli en säljande klubb. Det har vår ordförande uttryckt. Att vi ska se till att sälja spelare och att man, att man jobbar för att liksom kunna sälja spelare. Redan i år så är det tydligen ett mål att liksom kunna sälja en spelare för, för en viss slant. Och hur ser ni på det? Nej, men Jag... Vi får väl helt enkelt acceptera att äh, vi har ju för låga intäkter mm. äh, och äh, antingen får vi bli jäkligt bra på, <laughs> på att sälja reklam eller så får vi bli lite bättre på att sälja spelare. Mm. Äh, man får någonstans, äh, någonstans liksom acceptera sin roll i näringskedjan på något sätt. eller man ska säga att, att Vi ändå producerar spelare som säljs vidare och det är ju även allsvenska klubbar. Så ja, det, precis, det, det gäller ju också topplag, topplag i allsvenskan. Visst, Malmö har ju sina Champions League-miljoner nu, men Klubbarna där säljer ju Mycket och grejen Det känns ju, vi är varit utanför Det här systemet, eller själva transfergrejen och kunna sälja spelare för en slant Nu de senaste åren och Alltså oavsett vad man tycker vi, kommer, vi måste komma där, att vi får iväg Spelare också för För att få in pengarna därifrån Sen ska man inte se det som att Säljande i sig alltså, Det är klart, vi ska skeppa vidare Och få in pengar, men det är ju, det får inte gå till en överdrift, det är heller såklart Nej, såklart. Men... Nej men det är väl bra att man har tanke med vilka typer av spel man vill sälja och varför ja. Spontant så känns det som att just Simon är en spel man inte vill sälja Utan snarast se som en, en kulturbärare som vi som ska... Som samtidigt är Simon vara en av de spelare som vi kan ta mest betalt för också jag du... att en målvakt är inte lika Liksom het på marknaden mm. eller vad man ska det... Säga. Nej det är klart Men jag tror kanske Det, här, det känns ju kanske som ett såhär ja, Ett sidospår Men idealt sett så tycker jag i fall att vi ska sälja unga spelare mm. där, där man tar betal För deras potential Kanske Sådana som, som kommer fram Som visar vad de har möjlighet Att bli hos oss så tar man hyfsat betalt mm. Och sen så klart med, med Vida och så vidare Lite som Vigge då mm. Ja men precis och, För det kanske blir omedelbart mindre Smärtsamt för liksom mm. Vårat eget mm. anlag att, att vi har en jättelovande 18-åring mm. som gör ett par bra inhopp Eller startar någon match Än att våra viktigaste spelare ska säljas Där känns det ju som att vi kanske är något år ifrån Med tanke på den här relativt nya Ekonomin ja, innan vi kan det, men jag håller ju med om att det är En rätt väg att gå Han bara nämnade När vi pratade om unga spelare Som William Widerhult stod i VSK-klacken idag om ni noterade den, tyckte jag var bra Jag tycker att det är kul när Han lagde spelare med mig i, I klacken Absolut, ja, det är... framförallt om Ingrid han, han är varmt välkommen här. tillbaka Eller, eller som vill du se honom på plan Men om ja. han nu inte spelar så Ja Ja, det är helt rätt. Var det där din eh, P3-övergång till att vi ska prata om hur det är att vara i vid sidan av planen också? Eller? <laughs> Nej, det vet jag inte egentligen, men det kan man väl göra. Om vi ändå, ändå tar upp det. Ja. Vad tycker du om det då? <laughs> det är det att vid sidan av? Jag vet inte, ett argument för att gå upp var att man skulle slippa åka till idrottsplatser med för få... Eh, för få toaletter, <laughs> för svaga staket och för dålig servering. Men på, just på den punkten känns det väl som att det var ju alldeles, ja, åtminstone inte mycket mer än att nå rätta kvalitet på Nej, det här. Det verkligen litet. Lite antiklimax alla VSG-känningar Vi går upp och sen får vi exakt samma arena På som vi spelade senast ja, borta det, det, det är ett fruktansvärt antiklimax vi, vi, vi, vi avslutar på grimsta IP mot Akropolis Och sen när Superrättan ska dra igång Så, så får vi också börja på, på grimsta. Det får säga två trevliga upplevelser Trots allt men... Vi vann ju båda matcherna med 2-1 Så det får man väl ändå liksom tycka är bra Men vad tyckte du om stämningen då? Stumtals bra, stumtals lite sumnig mm. Mm. Det är ju ofta lite så, det är ju liksom mycket folk som inte normalt sett kanske står i klacken liksom. Det var väl ändå, kan det, ha varit, det var säkert 700-800 pers där, eller vad tror ni Ja men uppslutningen är ja. Jag hörde att det var imponerande. Imponerande. på matchen var det någon som sa Ja och det känns ju som att vi borde ha varit upp mot hälften om inte Ja, det. men det, det tror jag. Så det är säkert det är inte så att vi att vi var 7 ja. eh, Och det är ju imponerande i sig måste man säga. Mm. Det, det skickar ju en signal att till fotbollssverige att det här är en klubb som också vid sina plan ska vara på den här nivån, allra minst. Eh, det enda man kunde notera var att som vanligt efter... Eh, efter paus eh, så är det lite tomt på läktaren och det tar ett tag och komma tillbaka Och det var, eh, var ganska tom stämning fram till så här 60-60-50 minuten Och då, mm. liksom, sen tände det till lite, det blev lite bättre samordning och vi fick lite sång som gick ett tag Och det intressanta var ändå, det är möjligt att det är så här supporten som vill förstärka sin egen roll här men att då så blev lite momentum i spelet också Vi fick komma in i en bättre period Som sen nästan håll fram till 73-75 minuter När vi gjorde målet Jag tror att det liksom ändå är en sån här säsong Där eh, Trycket från läktaren Kommer vara så här en, en hjälp Och en boost Och så här, också en påminnelse om vad vi kan Och vill och ska göra på plan Men det tycker jag är fint i andra blick Är också hur vi ger Spelare på plan och vi på läktaren Hur vi på något sätt triggar varandra lite grann För när vi sjunger med stämningen blir ännu bättre Vi känner att de presterar bättre Som resulterar att vi mm. Alltså det, det går runt och vi, vi liksom pressar varandra och... Precis, jag satt och funderade på det där liksom, Vad är hönan och vad ägget? Liksom, gör, ah. gör prestationen på planen stämningen Eller gör stämningen prestationen på planen Men det är som du är inne på mm. lite grann Att det är vi hjälps åt liksom. ja. att vi vi, vi triggar varandra att det, när det är bättre stämning blir det bättre spel och det blir det bättre spel blir det bättre stämning att, eh... men sen kan jag köpa att i vissa delar blir lite, lite halvstumligt men ja men herregud jag tycker jag överlag för att vara jag tycker, jag tycker vi ska vara nöjda både plan och utanför. Men super ja. måste vi säga att vi gör det med en bra ja. insats ja, ja herregud jag tycker vi ska vara nöjda idag. Några ja. glada över det. Mm. Mer om matchen då Något Jag skulle vilja ta upp lite så här försvarspelet. Jag tycker att det, det, det är bra Vi står upp ganska bra Men samtidigt så släpper vi till en hel del chanser Som En straffar oss väldigt tydligt Det var inne på tidigare att Vi släpper till en chanser redan i början Sen målet är också en sån här Väldigt naiv tycker jag Alltså att man, man antingen spelar man händen till målvakten Eller så spelar man ut den till inkast direkt Man ska inte ta in bollen där egentligen Det, det blir bara fel det, det, det syns att på den här nivån så blir vi straffade I norrätten hade vi kommit undan med förmodligen nio gånger av 10 Men, men här, här åker vi på det på en gång Sen, det, är BP, det, är ett, det är ett snyggt mål Det är ett snyggt avslut liksom uppe i upp i det här taket. Men vi ska ju inte bjuda på den chansen liksom. Det, och där måste vi verkligen lära oss på något sätt. För vi har ett par sådana grejer som skulle kunna straffat oss men det tror mycket jag också, hårdare. det tror jag också är sådana grejer som relativt enkelt går att lösa. Som inte egentligen, som vi målet. Det är ju mer individuellt misstag. Absolut. Jag känner att där går det att lära sig ganska fort. Det är liksom ingen systemfel som gör att de får det i målet. Nej. Som, som jag upplever utan det är liksom Vi slarvar där och då mm. Och förhoppningsvis finns det något som man Direkt lägger på, på minnet Och som hjälper dem att agera bättre Men det menar jag också att vi gör så flera gånger mm. Som sagt mm. vi gör det redan i början av matchen Och att vi, hade, vi skulle kunna blivit Mycket mer straffade än vad vi blev Jag tror ju också att Jag tycker man ser en viss skillnad här Mellan enskilda spelare beroende på Lite vad de har för erfarenhet ja. faktiskt Jag tror ju att vi vi måste bli lite mer cyniska i det enskilda mm. spelet Fanns till exempel en situation i andra halvlek efter 2-1-målet när, när karvan har får en boll en in på offensiv planhalva Och man tänker att okej, okay, antingen så tar han en frispark Eller så ser han till liksom att vinna ett inkast Eller... Så istället väljer han slår bollen förbi och han ska springa mellan två försvarare och blir med bollen på en gång. I, i, i Norrättan hade han liksom hunnit emellan. Men här är det liksom lite för enkelt, lite för naivt. Och så åker vi på liksom en, en lite halvfarlig så här omställning. att I enskildheter så kanske vi måste bli lite så mer riskminimerande. Jag tycker att. Uh, Idealt sett när vi inte måste chansa Då får Brian Spahn vara förebilden liksom. att, uh, han för att han förlorar fan inte boll i onödan Men det, det, det ser jag också på sätt och vis som Bland problem som är ändå en fördel när det gäller problemen Att det är så här, De här individuella överväganden på något sätt och Jag känner att de går ju borde rimligtvis kunna gå och lösa ganska fort så länge du inte har en övertro på det du har gjort idag och misslyckats med. Men annars känns det som att en... hade vi varit, hade spelet varit sämre, hade vi blivit straffade för att vi inte klarar av vissa delar av spelet, då hade jag kanske blivit mer oroad. Nu känns det ändå som att de här problemen, det borde inte vara. Det är klart vi kan åka dit på det igen, men det borde ändå gå rätta till. Ganska fort Ja men det är ändå så här lite valpigt på något sätt liksom ja. Från norrättan till superrättan att här, här, här smäller det så fort man liksom tar på bollen i fel läge Och i norrättan så kan man hinna Ordna situationen igen Men, mm. men här, här straffas ja. man på en gång Framförallt mot ett så bra ja. lag som BP Och det ska vi komma ihåg att. BP är liksom ett bra lag ja, vi, här, vi kommer komma undan med en hel del i superrättan också det, det tror jag. Säkert. Nej, men jag tror att det är viktigt liksom att man... Det här är ju mentalt jobbet, men att man orkar vara liksom så här fokuserad. Mm. För att det, det tror jag vi måste vara ändå som, som nykomling. Och det där tänkte jag lite på som när jag nu såg senaste avsnittet av grönvita... Hjältar eh, VLTS då, Dokumentärserie om VSK fotboll här <laughs> Det är bra med den förtydligning Jag gissar att de flesta som lyssnar på podden också känner till det men jag tycker det var en fin service till eh, ja. lyssnarna eh, nej, men då, då man eh, då fick följa med i halvtidssnacket eh, i sista träningsmatchen mot syrianska. där vi gjorde en bra första halvlek och eh, Gabelsson, då liksom säger att Jättebra killar, jag har ingenting att klaga på eh, Och det var liksom Ganska god stämning där Inne i det kan man ju förstå eh, Men sen så gick vi ut och det här kan vara en slump Och sen så liksom följde vi ihop Rätt ordentligt i andra halvlek. Och lite liksom kanske var så att Då, vet, då invaggas man i någon sån här liten eh, säkerhet. Man behöver inte vara på tå och så Och nu ska jag inte säga att det var bra att BP Gjorde mål precis Innan paus, men jag tror att det är jäkligt viktigt att även när vi levererar bra att vi hela tiden är medvetna om att det här betyder inte att vi kan slappna av utan att man liksom hjälps åt inom laget att behålla skärpan, att vara otroligt noggrann liksom i varje enskild situation. Så. Jag vet hur Micke Karlsson du i väskander och tar ju ofta ibland terminer och säger så här att ja, men ni spelar äkligt bra grabbar, bara fortsätt så här. Men där, där kanske är en annan liksom, situation för de vet vad de behöver leverera på vilken nivå. Liksom, de är vana med den där nivån, det är som att vi skulle vara i norrten och vet precis mm. vilken nivå det är. Att man då där säger ja, men det är bra. Det kan, det kan ju vara bra på ett sätt Men samtidigt så kanske man, liksom, som du säger Slappnar av lite alltså man, man måste vänja sig vid nivån Innan man kan liksom verkligen bara säga att ja, men Det här är bra att fortsätta på samma, samma spel liksom. Sen går det ju Det kommer ju vara jättemånga Det är svårt att dra slutsatser från ett sånt tillfälle ja, mm. det är så här, Där fungerar det ju Just det snacket Eller om man ska skylla ens på det Det är ju svårt att säga Men jag menar, där fungerar det inte Men i andra lägen fungerar det, det så det där är men det är så klart, alltså överlag tror jag att den här säsongen kommer sitta jättemycket i huvudet alltså, så länge att, alltså, vi måste ska, ska vi klara oss kvar som ändå får se som någon form av grundinställning Då gäller det att vi har huvudarna med oss, så att vi fokuserar hela tiden det går, inte, det går inte att segla iväg från matchen idag heller, liksom Vi går och slår vår BP borta med 2-1 Nej men jag tror liksom det, där är, det där är jätteviktigt Och det tror jag gäller liksom, jag tror att jag tror att laget har faktiskt inga problem med det. Jag tror att eh, laget är fokuserat och de vet att den här säsongen är lång. Jag tänker med sig liksom från ett uh, supporterperspektiv. Mm. Så vi är lite så här rädd inför den här matchen. För att det var så otroligt mycket förväntan och du vet, förhoppning. Vi har väntat i länge och det var ju den här karavanen av bussar och, och bilar. Det hade kunnat bli ett sånt otroligt antiklimax och det hade varit sådär orättvist, för även om vi hade åkt på liksom en så här 2-0 eller 3-0 förlust idag. Så hade det egentligen inte behövt betyda så mycket Utan den här säsongen är lång Och vi måste ha liksom så här tålamod och vi måste ha tillit och vi ska göra det här tillsammans och nu hade vi ju tur att det liksom blev ett jäkligt vackert resultat, och, men lite på samma vis så ska vi inte springa iväg och dra för stora slutsatser utan vi ska göra jobbet på läktaren och de ska göra jobbet på plan. Ja. Liksom. Och så, det underbara är ju som liksom flera har sagt nu inför den här säsongen att varje poäng är liksom en vinst, varje poäng är liksom någonting man kan fira. I, I fjol var det så att varje förlorad poäng var en katastrof eller en missräkning. Så en, en vinst var en lättnad men inte så himla mycket mer Nu är det ju verkligen så att varje poäng är liksom mm. helt jävla underbar i, Till vi har säkrat kontraktet Ja nu är det så, det är, vi, vi är ju tre, po tre poäng närmare ett säkrat kontrakt ja. Så är det Men vad skulle vi ha ungefär 40 poäng eller någonting och nu, nu är det bara, nu är det färre poäng kvar liksom Vi tar poäng, det, det är det viktiga 29 matcher för en uppflyttning man kan ju säga det på olika sätt Nej men jag, jag, jag tycker det tycker jag man såg Alltså att truppen känns ändå Ganska Det blev ju en del press Framförallt när vi på, Mycket på grund av spelarnas Vilja byter tränare Under förra året eh, Men <laughs> Men nu vet du Jag tycker ändå spelarna klarar av Och de sätter sig i en, i en väldigt Med mycket press under hösten och jag tror de är ganska införstådda med vad det innebär och har men eh, tycker jag ändå om att att de har levererat på den pressen och, nej, men det, och det, det gillar det ändå det om, ja, det känns positivt i framtiden. Ja, om vi backar tillbaka till matchen mm. eh, jag funderar lite kring byterna Det ena bytet blev vi ju tvingade till till följd av Kalle, Kalle mot Sean Sabatkar Precis, och sen Sean skötte sig bra Men det kändes ju också förväntat Det enda man kan säga om det här kan man fundera på Om det var vettigt verkligen att det chansa med Kalle Eller om man hade kunnat låta honom vila Eftersom vi har en jättebra backup där eh, Vad säger ni om byterna i övrigt? Eh, vad du för byterna Ja övrigt? <laughs> ja, jag ja. ja, Det får Första var ju då kallade något sånt. Ja men andra biten tycker jag Ja sen så tog vi ju ut Ja trå mot skog Trå mot skog och sen så tog vi Satt vi en mm, spänn också. Ja. också Undrar hur det, det vet jag inte det sista Det kanske bara var ett sammanträffande För man såg ju Simon satt där precis innan bytet Jag vet inte hur, det kanske var bara Det bytet ska vi göra men Jag tänker att Eller om det Nej, blir påverkar jag, det, Tänk såhär så att spänn är alltid bra Ta in när man liksom har en ledning Han är duktig på att vara En defensiv Se till att göra sin, sitt jobb och sin roll Och liksom vet hur man dödar tid Och det är lite som en sån här boxplayspel Ja, Det lökare så, tar verkligen jobbet Precis, för laget. Så, så det bytet Är liksom verkligen en klockring så är det skog mot Filip, visst en Filip över sig trött eller någonting Och liksom in lite friska ben, mm. det är väl inte. Ja, dessutom så, Filip har ju Han har ju varit väldigt tydlig med det att han tar ju heller inga risker med sin kropp. Han Nej. säger ju själv att han känner den väldigt väl och har en bra kommunikation med ledarstaben Att han. Det kan mycket väl vara så att han liksom känner ja. att um, han har jobbat hårt och liksom så, ja. så kliver han här ramen med en kvart kvar. Eh, jag hade ju nog nästan trott eh, att vi skulle ha sett ett byte liksom säga, i 16-undersminuten på, på förvartiden. Att vi skulle ha fått sett doggen komma in mm. i, istället för karvan faktiskt. Eh, eftersom jag tyckte att. Eh, Speciellt med tanke på att jag tycker att Karvarna är en jättebra försäsong eh, Och idag så tyckte jag inte att han riktigt levererade Även om han gjorde det, en helt avgörande insats När han vinner boll där i, inför för målet mm. eh, Men så, så äh, tyckte jag nästan att han var, ja, var mindre delaktig i spelet vad han var under försäsongen så, så att, och, och samtidigt som ju Dogge är jäkligt mm. jobbig att möta Men det kan man ju fråga sig om men Alltså det kan ju mycket väl ha varit funnit Väldigt nära i tankarna Men sen får vi göra ett första byte i halvtid Vi ser andra byten som Mer akuta så att säga Det är inte omöjligt att det hade varit en lösning Ja, jag får elak mot Carvans, säger om Carvans i Nej. Jag tycker att Just idag vet jag inte, Men så, så tycker jag liksom rent generellt Att vi ska spela ju väldigt mycket mer liksom en spelande forward det är, det är nästan lite, man kan dra lite paralleller Med, med Liverpool till exempel att man, Då har man den spelaren Som är i mitten längst fram Är liksom inte den så här spjutspets Forwarden som kanske andra lag har Utan det är mer en droppande forward Som faller ner och är med mer i spelet Och Det tycker jag som du säger att Carvans under han har gjort det väldigt bra Han kommer inte kanske till sin rätt i den här matchen och visst, då, då, då kan man prova en annan eh, Spelartyp Men Doggy är ju verkligen en annan spelartyp som, som köttar Då spelar vi inte vårt spelsystem riktigt längre Utan då, då, då, då får vi ändra liksom Hela sättet vi spelar på Spela mer djupled till exempel Eller mer lyfta på, på Doggy och så vidare så, så, så där får man ju göra en avvägning då, liksom, Vill man ändra hela spelsättet Eller vill man bara liksom, fortsätta Och spela vårat spel som. Man, man säger. Nej men där håller jag med Jag håller med båda det där För jag tycker att han <laughs> var mycket jag håller fekt. med ja. Nej men just det när det gäller vad heter det, Karvans försäsong Så tycker jag att alltså, Den har ju nästan ja, men Den har ju överraskat mig För jag, man har ju förra säsongen uh, Hans personligen har väl, hans insatser var väl, man hade förväntat sig mer i alla fall och sådär men, och idag, det är klart vi får inte så jättestor nytta av honom tycker jag men samtidigt det är, också, det är en match där han lite och det är en match där han lite försvinner känner jag att det han gör vet jag inte om det är så dåligt men det är att, som sagt att han försvinner lite och vi kanske sen vet jag inte att det blir blivit bättre om vi hade flängt in daggare ja, Nej vet det vet jag inte heller. Nej, nej men alltså, jag... Jag tyckte, han stack ju inte ut dem men sen tyckte jag det blev väldigt tydligt att vi kom ännu längre ut mot kanterna utan karvans hjälp. Ibland är ju han verkligen en nyckel ut till kanterna. Mm. Men idag tycker jag vi hamnar ute på kanterna utan honom och han, ja, han blev inte lika involverad. Nej men det så kan man ju diskutera det här med byten i relation till den specifika matchbilden. Men sen kan man ju också relatera det till den situationen vi har i truppen När vi har en otroligt ja. bred trupp måste man säga mm. Med konkurrens på ju i princip alla platser ja. Så är det ju också en utmaning liksom för, för tränarna Hur man liksom hanterar det här att mm. eh, hålla, hålla folk på mm. gott humör så att säga och I alla fall och, eh, ett par omgångar till innan jo, men jag skadorna tror... sätter trupp Jo det är klart, men jag tänker att det... Ibland kan det finnas en poäng att kanske göra ett, ett byte. Menar, precis som att man ibland kanske kommer coach, Om vi nu för att komma tillbaka när vi pratar om att vi ska sälja spelare, så kanske man ibland faktiskt sätter upp laget för att man vill visa upp en viss spelare också. Eller så att ge, ge en ung spelare liksom chans att utvecklas. För man tror att det här kan bli någon vi kan sälja. Det är ju. Lite så som fotbollen har kommit att fungera I senaste Nummer av Offside så är det en intervju med Daniel Andersson Sportchef för Malmö FF Där han just pratar om det liksom hur sportchefen och tränaren Kan ha lite olika perspektiv på det här När tränaren vill vinna varje enskild match ofta Och du som så här sportchef tänker mer liksom på eh, klubbens plats I det här liksom ekosystemet och näringskedjan och ibland så tänker jag så kan ju ett sånt här byte också vara så här att äh, även om en spelare inte varit dålig så tänker man att fan det viktigaste idag det är att se till att känna liksom att spelare X också är delaktig och känner liksom ge en här motivation eller något sånt där och man kanske ger honom de här 20 minuterna. Ehm, ja. Men det tror jag är jätteviktigt faktiskt att vi med tanke på hur det känns som truppen är ganska bred i år ändå. Vi har ett par spetsar men överlag känns den bred. Och där gäller det att vi håller det kanske inte bara det handlar väl såklart inte enbart om speltid men det gäller att vi ser alla delar i truppen som en, Verkligen en del av laget och att vi får alla så att de när de väl får chansen att de eh, går med samman liksom, jag kan ju absolut tänka mig alltså och det hand, en del är ju Det gäller ju speltid att det gäller att vi får alltså, vi håller igång spelare och låter folk ut, alltså som inte är i startelva få chansen eh, Att byta bytas in och samtidigt så här Idag karvande Oge Till exempel, det känns väl Ganska logiskt byte, men Går det för Om Filip känns lite sliten Går, hey. går det före om Simon börjar känna något alltså, Nej men jag, jag tror precis som du var inne på Att det, det hade nog kunnat ha varit ett helt rimligt ja. byte Om vi inte hade behövt göra kalle ja. som bytet, bytet. Ja, Så hade det varit ett naturligt byte också mm. Men nu var vi tvungna att göra Ett byte så då fick vi hålla på Man det, bytet sen, det, det känns ändå så här som någon form av styrka, vi har Dogge, vi har Helgren Som sitter på bänken har ja, sagt, är, som inte nyttjar idag Det som vi har Miss Majic som inte ens uh, kan vara med i matchtruppen mm. som mm. som Det som var Det som var underbart att se ändå, och det är ju så styrka Så får vi se om det ser likadant ut, och det hoppas jag omgång 15 och omgång 20 mm. men det var ju så att uh, Dogge var otroligt glad efteråt Och så här firade liksom att Det känns som att det är en trupp som håller ihop Och det, det är viktigt Och jag förstår att Det kanske kommer att vara lite svårare då Om man hamnar på bänken Match efter match Men, men det kändes jäkligt fint att se mm. Och samma sak med Zuka som nu känns väldigt långt ifrån en startplats mm. Ändå liksom en sån som Bidrar med energi Och vill vara med och visa liksom Att han är jävligt glad Jesper Fröén bara gick in och tog den stopplatsen ja. <laughs> Det måste jag nästan Det glömde jag lyfta fram tidigare Men han tycker jag går in och gör en väldigt stabil idag. Jag hade Jag måste säga att jag var lite tveksam Inför den värvningen Inte för att Jesper Fröén skulle vara en dålig spelare Utan mer för att var det verkligen den, Om vi skulle plocka in en spelare Var det just på den positionen Men då måste man säga att han har gått in Och hittills levererat ja, men Jag tror nog att uh... Det är väldigt lätt att tycka om mm. Han har mycket energi och så. Men eh, han har ju också en spelstil som är lite oslipad. <laughs> eh, om man ska uttrycka det försiktigt. Och jag tror att... Eh, han skulle kanske bli ännu mer avslöjad och uppfattas som ännu mer oslipad på den här nivån. Så jag tror att där får man liksom, eh, helt enkelt säga att det var en... Eh, det var en bra mm. värvning. Och eh, även om det så gnyddes en del från så och supporterhåll så, så tror jag att det kommer visa sig att... Mm att gå liksom på säkerhet och erfarenhet. Inte minst om man tänker backlinjen i helhet när vi har en väldigt offensiv ja. ytterback på andra sidan så tror jag att för balansen skulle eh, så känns det där väldigt bra. Ja, men absolut. Jag är också så här du... Kanske var det något som någon såg som vi andra liksom inte riktigt såg att som du säger så kommer bli avslöjd på en nivå. Ja. Och det är ju... man blev ju skärmar av hans Fart och där i... Men han firade på läktaren ja. idag Så det kan han. Så det, då, då är det lugnt <laughs> eh, Nej men eh, Som sagt han har ju En ganska ovårdad spelstil Och det gäller väl att vi får Ska han spela så gäller det väl att han Kan klara sig och anpassa sig mer till spelet Eftersom vi nu pratar så här ytterbackar eh, Måste vi inte säga lite om, om Stefan Batten Eftersom han gör ett eh, Väldigt vackert mål och känns uh, viktig på många vis Man han spelade inte tillbaka. idag Nej men <laughs> Det vet jag att han inte gjorde Han spelade ju ytterför, Men uh, Eller vänster vänsterytter Vad ska man kalla det Ja det sprang mm. över stora ytor man ja. De skiftade i kant där ett ja. tag också uh -huh. Uh -huh. Uh, Vilket också kändes bra Apropå så här att vi Att, att uh, han uh, Syntes inte så mycket i början mm. Och så bytte de och skiftade han Och Filip sida, och det gjorde lite skillnad faktiskt men Vid målet är... kommer han väl från, i alla fall, halvt fel sida. Ja, men det man kan säga tycker jag om Stefan Battan är då, liksom framförallt, han gjorde mål nu när han spelade Vänstrytter, han gjorde mål senast en mål nu, alltså det känns som en Poängspelaren, då, eftersom han vet hur man gör på den här nivån. Ja. Man ska säga. Så att då, har... då är det ju rimligt att sätta upp honom högre i banan för att han kan göra poäng. Liksom. Han har en klass, alltså vänsterfoten, alltså det är ju klart, det är ju på en väldigt hög nivå. Mm. Absolut. Nej, men han... där. Vad vill du komma med, Ytterbachs? Ska vi sätta ner honom istället för den? Nej, nej, nej, nej. Det var bara som en sån här dålig 3 övergång. Okay. I sociala skulle... medier. Nej, men jag tycker vi skulle prata om Bartan. För ja. jag tycker han är. Vi behöver en typ av spelare ja. Apropå det här att, att kunna vara cynisk Men att också kunna leverera att, uh, ja, han, han har en, en kvalitet helt enkelt Jag tycker det märks så himla tydligt mm. Att uh, han har den här nivån då, Egentligen en nivå till I sig Jag tycker också det är intressant att han ändå inte Det känns som en spelare som alltså, har, verk, ligger verkligen på toppkvalitet det, alltså det han kan prestera i laget, men samtidigt inte har en... Vi har en, samtidigt ingen supertydlig roll där han ska kliva in. För det är ju få som egentligen... Visst, man kan tycka vad man vill, men att peta Dennis till exempel vänsterbacken... så har han inte fått sin roll nu? Förhoppningsvis. Men den har inte... Det, vi kan ju inte säga att den är... Vi har inte levt med den rollen jättelänge. Nej, det har jag inte gjort. Jag, jag tycker i är, Jag tycker det den är logisk och sådär, men... Men man får ändå säga att eh, alltså, det är många som vill in någon, har velat ha honom i laget utan att riktigt veta var vi placerar honom. Så här. Och vänsterrytter känns ju absolut som en ganska bra lösning. Men att han ska vara på plan när han, ja. hans kropp så tillåter, det tycker jag är helt eh, klart. Ja. Och sen så, sen så är den här diskussionen då... Han är ju väldigt komplett och han klarar av väldigt många roller... Eh, Risken är ju alltid då att man blir den här ärling liksom marx typen då, som får liksom hoppa in Där man behövs för tillfället Men att han ska spela och att han ju egentligen liksom med, med sin liksom otroligt fina fot eh, Och förmåga liksom att också Göra sin gubbe och göra mycket på små ytor Så ska han ju vara hukt upp på banan mm. det, tycker det, det känns som mm. det, det är väl Den kritiken spelmässigt skulle ge honom är väl Att det ibland ser Det kan ju också liksom ha att göra med hans hur det ser ut när han spelar fotboll Men ibland kan jag tycka att han framstår Som lite nonchalant i sitt spel Och i sådana fall när han tar riskerna Ser jag ju hellre att de görs längre fram Än som mittback Förra året till exempel Ja absolut, samtidigt så känner jag så här Nu har vi bara spelat en match i Superettan med honom Och jag tyckte det var så otroligt tydligt I fjol i Norrätten ja. Att i toppmötena Eller när, när spelet hackade det var då han liksom kläv fram och det var då han visade liksom sin, sin klass Jag tror helt enkelt att han, han behöver den här nerven och den här utmaningen Jag tror att, att vi är ett steg upp kommer göra att han kommer bidra ännu mer Alltså så mycket tävlingsmänniska och så, så professionell är han alltså det, han är ju ingen, ingen VSK men han är en person som vill göra sitt jobb Och det tror jag han kommer visa väldigt väl Mm du vänjer på det lite där, Han är ingen VSK eller, säger du? Han uttalar eh, sig lite ibland om Hammarby, vad, vad tycker du om det? Jag tycker så här, om man ska uttrycka det på ett snällt sätt så går det jättebra att berätta att VSK har fina supportrar utan att säga att de är ungefär som Hammarby. Mm. Det är så här, Jag är en fullvuxen människa. Jag har inga fantasier om att alla som spelar i VSK älskar VSK, så som Filip så Ronel eller Simon Johansson gör. Och jag är väldigt glad över att Batan är hos oss. Jag tycker att han har gjort det bra. Och att det finns massa hammarbjörnar som gullar med honom och uppskattar honom för det han har gjort där. Det, det är svårt att göra någonting åt. Men jag tycker det vore vackert om han själv Snackade lite mindre om Hammarby I våra egna kanaler än när han representerade klubben Han kan bara sluta nämna Hammarby kan jag tycka alltså, ja, Redan bara... där kommer vi ju Långt för Det är väl ingen som Det går inte att frångå att han är Han är starkt förknippat med Hammarby mm. Det är inget någon, någon av oss kan komma ifrån liksom, men Som Fredrik sa Jag ser ju inte att vi ska Det är ingenting vi be, Han borde eller behöver lyfta fram Utan det räcker gott och väl att han är här nu med VSK Och vi behöver hans kvalitet på plan så att... Uh... Jag lovar att uh, byta till Batans skäggolja om han inte snackar så mycket om Hammarby Men jag tycker det faktiskt uh, det känns som en spelare som är Aha. väldigt bra att ha uh, Och jag tycker på ett vis vet, för, för väldigt länge sedan så hade vi en sån här spelare som så Marco Schiardi hos oss mm. Och jag tycker att det är ett... Uh, nu när vi ligger där vi ligger geografiskt och i seriesystemet, att vi kan liksom så här plocka upp väldigt bra spelare från så här Stockholmsområdet och att de hamnar ja. hos oss istället för liksom Frey eller något sånt där. Det ska vi vara ja. var glada för. Liksom. Mm. Det, och så har det varit en period där ja. det inte såg ut så. Och det är klart att vi betalar honom en helt okej okay lön och ja. sådär. Men vi behöver den, den ja. kvaliteten Den erfarenheten absolut och, äh, Nej men det för... håller jag med Så länge man inte tummar för mycket på äh, Alltså det är fortfarande VSK du spelar för ja, men Det är det... den klubben du ska alltså... ja Men det tycker jag, han, han är professionell Ja alltså, alltså det, i, det, spelet, det, det, är absolut, det viktigaste det är vad man gör på plan Och det andra mm. ja, Man får väl härmissa ja. till klubbens här, Policy för Det <laughs> social... finns väl en sån policy Ja men det gör det ju Såklart, man representerar VSK ja. Men som Jag är inte beredd att ta ett kvartsamtal med Någon för den här saken så länge jag levererar på den här nivån på plan Och då ska vi ändå veta att Både Fredrik och Joakim gillar gilla <laughs> Jo, Men säger ju inte det senaste Kvartsamtalet för förstår Exakt <laughs> Men, äh, Nej, men det, ju, alltså även om hon han... Fegade ur och var good cop Och jag fick vara bad eh, cop Alltså han behövs på plan och fortsätter gärna så här Utom när han blir så blir det en bra säsong Ja, ska vi kanske stänga den matchen där och sen så börja snacka upp lite Vi har ju en match på nästa tisdag blir det hemma premiären då, mot Brage klockan 19 Vad säger den matchen? Det ska det bli otroligt roligt med en hemma premiär Och framförallt så jag tror också att vi ska vara rätt nöjda med att det är... Väldigt, jag men det, blir väldigt, det blir ju nästan en halv vecka här och Vi ska vara nöjda med det, framförallt när det blev en seger Att vi kan liksom verkligen bygga på den här hypen som ändå finns nu Och vi kan fortsätta liksom rida på den här segervågen Och dra in så mycket folk som möjligt i parken Dels det också, men jag tänker faktiskt också att en, Jag tyckte vi såg ju lite så här. Batan hade ont Och Dennis hade ont Och vi hade någon till som låg med kramp tag jag tror att det var liksom en jävla anspänning Jag tror att det är skönt att vi liksom så här får Vila ordentligt Alltså så mm. Och sen herregud det här resultatet Och det här bortaföljet och Jag menar Rapporteringen i riksmedia Det är, det är ändå så här att man Man nu glömt bort hur det var Att vi är numera, liksom, vi finns på riktigt mm. När man såhär slösurfade in På sportbladet i Bussenhem så är det helt plötsligt så att det finns så här. Två artiklar och en krönika Som handlar om dagens match är Någon som, som tycker till liksom. Ja och som, som, har, som inte... har sett vad som har hänt Att vi finns med Och eh, man får så här lyckönskningar Från eh, fotbollsintresserade Liksom kompisar Som bor i Malmö Eller vad det nu är för att, ja, De märker att vi spelar Det var ingen mm. som visste vilka vi mötte På en lördag i fjol Knappt ens vi De har väl. <laughs> så Bra jag har haft en liten första försäsong, deras ähm, egna hemsida säger att resultatmässigt har det varit lite upp och ner Nu vann de äh, senast mot Sandviken i en repet med 3-0, Sandviken som vi slog med 5-0 ja, Tror jag att det betyder någonting, då kommer vi vinna ja. kan Jag konstatera. kan ta 2-0 Ja, det är du. Äh, se, de, har, de spelar i När spelar de sin premie? Spela, de, nej, nej. de spelar på måndag klockan 19.00 mot IK Frey Nu ser det, vi två dagar extra vila på en sån sak ja. mm. Nej men herregud Nu kan man på ett vis säga att det här är lite så här tråkigt då, Att vi möter först BP och sen Brage som är en så här lag som vi känner väl Samtidigt får man väl ändå säga att Både så här BP och Brage Det är ju, fan, det är ju klassiska Föreningar mm. Bra Och jag är jag är, ändå, jag är väldigt imponerad av vad Brage har gjort De senaste åren Det kan vara sexa senaste som 1 som nykomlingar Ja precis och, och, Både när vi har mött dem i I serien det året de gick upp Och i, i kuppen så har de ju Känts som ett jävligt stabilt lag och jag inser att det här är inte den mest förfinade fotbollsanalysen men de har ju känts väldigt vuxna och tunga och precisa så att vi har känts lite mer i de matcherna som ett juniorlag de har vunnit det fysiska duellspelet men också haft en sån här bättre tryck i passningarna och liksom en större tydlighet i spelet nu tycker jag att Max dag visar Att vi behöver liksom inte vara oroliga För den här nivån Men det kommer inte bli liksom A walk in the park Det, det tror jag faktiskt inte Nej Det, det skulle man inte kunna säga Och framförallt det du säger du visade sig vid i kuppen Senast förra året Där och då ställde du ställde dig kanske upp Med en start eller vad Som inte var den ordinarie då Men där samtidigt Vi verkligen fick liksom känna på det Och det summa på Thomas Gabrielsson När man också var mig i omklädningsrummet Om man tittar på VLT-s att Hur arg han blir för hur vi agerar liksom, På planen Och då får man ändå säga att vi ställer upp med en. Det är en helt okej okay elva helt okay, Men det är ju samtidigt Vi är går Rölen på vänsterbacken Det är också en liknande elva, elva, elva. Som förlorar mot Frankel liksom, det, det, det, det, det är inte samma elva Men det är en liknande elva liksom. det, Ja vi är dåliga mot fredemot Precis, nu var det jag ville säga <laughs> Nej men då, som säger Vi ställer ja. upp med, med, med en elva som ja. inte är ordinarie Och då, då, då råd vi inte på bragen Som de är Men jag tycker det är nästan tydligt För jag tycker inte vi är så dåliga 2017 är det senaste vi har va det var mm. uh, ja, då de gick upp Borta tycker jag vi gör en ganska bra ja, Vi gör en här... jättebra match Vi gör är, vi är, vi, vi tycker... vår bästa match på säsongen ja. då är Det är bara otur att vi inte får in den bollen det finns Är det då de skjuter in den i som... slutet? Som... Ja, ja det är, det, vi har bollar som dansar på mållinjen där. Och det är precis då ja. där vi ska, ska liksom Köra på Och, och lyfta för ja. Och då vi åker på ett gäng torsk så, så, så, så där hade vi lite otur men så vann de väl med 2-1 På bortoplan, fyllde ja. de ett frispark Om jag inte minns fel Är det inte just mot Brage Som Jakob Andersson gör den här nu vet När han ligger som ett streck och... Nej det är mot Brahmapolka ja, ja just det ja, Polka, det, var. Ja, ja. det är faktiskt Mish Majid som stannar fram där som, När han kastar sig fram med huvudet ja, okay. Och i en brytning Nej men, men för, att, för att ta oss tillbaka till hemmapremiären Så Västerås sportklubb mot Brage, det är ja. ju en klassisk, klassik, klassik med. ja verkligen, så mm. att en tisdag kväll på parken. Vad fan ska man använda 21 tisdag? Hörde du förresten att parken kanske ska byta namn, det finns snack om det. För Solid Park som, som äger namnrättigheterna. Den heter ju egentligen Solid Park-arena. De har ju blivit uppköpta av ett företag som jag inte riktigt kommer ihåg vad de heter, men de heter typ så här DKC eller någonting. Och då är det snack om att det ska heta typ om säger DKC, Aarhusvallan eller någonting så här efteråt. Ja, jag. Jag säger så här. Vad det heter innan, det får vara vad som helst Jag har ju aldrig, eh, jag har ju aldrig omtalat den här arenan Som något annat än parken mm. Men det tycker jag vi ska fortsätta med Och döpa den till Arosvallen verkar ju Om du frågar mig helt håller i huvudet Arosvallen ligger ju längs med Vasagatan Mitt mot 65an Ja men någon kanske ska rivas I någon stund framtid ja, Men det här är i alla fall parken Arosvallen är så Arosvallen men, Den ska jag inte bara parken i så fall efteråt eller... jag, jag, men... tycker... jag, jag säger så här Att vad vad det kallas. Vad det står på. På skyltarna Och vad den heter officiellt. Det kan man ju helt ja. ärligt så här Strunta i Utan i folkmun så heter den parken Numera mera. Folk som säger, jag ska gå på solligt eller jag kommer nog matchen på Swedbank Jag vet inte, jag har inte riktigt funkat så jag kommer inte att funka jag har inte så. Jag med såna människor på och, flera år. Och att försöka så här. Det är väldigt vackert att knyta an till Arsvalen. Men det här är ju inte Arsvalen. Mm. Så att det är liksom vi hittar på. Det är en annan arena. Det är en sak i Malmö då, liksom, när man har så här stadion som ligger bredvid stadion. Man bygger den nu medel på samma plats. Men ja. Mm. Eh, ska, ska vi tippa någonting eh, i, i, inför den här matchen? Vill ni det Nej, det, är det, jätt... är hemma. Det, är, det är en jättetrött fråga Det är en trött journalistisk Men jag tycker jag, jag, jag Kan vi inte så här, klura lite på hur vi ställer upp För jag tänkte jag? Eh, jag tycker det ska bli lite intressant Just med det vi har varit inne på Att vi har en bred trupp Det ger oss ju faktiskt lite alternativ Att balansera laget på ett annat vis Nu spelar vi med två liksom, Uttalat defensiva mittfältare med, med både Carlos och Boris Hur men det är svårt att säga att, Carl, att Även om Carlos är bra defensivt Det är svårt att säga att han liksom har en uttalad Defensiv roll i laget tycker jag Jag råkar också veta att Jag det, ser ju liksom tro, som tro, Boris som den balansspelaren Jag tror mig vi vet att Om man ska jobba sådant egentligen inte vill Spela med två balansspelare Men jag håller med att vi gjorde lite det idag Och så, då är frågan hur vi om, om vi tror att vi kommer Ha samma eh, Balansering av fält Eller samma uppställning mm. ja, ska Jag ska säga vad jag tycker Så tror jag att Helgen kommer in Istället för Ja, Det är ju i sådana fall Och det är, Jag är inte övertygad men det känns som att Helgen har haft ganska högt Hög status eller man säger, i, i, i, I truppen Och jag tror att han ändå kommer han är, jag, jag skulle tro att Han Carlos och Simon är första valen på mitt fältet. Ja Men då är, ja, men jag, jag tycker att det finns mycket som talar för att Helgren ska spela. Men jag är lite nyfiken på det som du sa att du tycker inte att så här, eh, Modja är balansspelare. Menar du då liksom att eh, det är Helgren som ska vara den så här. Nej, alltså, så här, alltså, så här jag, men, jag menar inte att Carlos inte kan ta den rollen. Jag menar att idag är jag inte övertygad om att jag tycker han tar den rollen. Han är ganska långt fram också. Det är med det. Jag tror att. Skulle ett, ett mittfält med Simon, Helgren och Carlos, då är för mig Carlos den naturliga balansspelaren Ja. Jag har fått fram att vi spelar med ett ganska trakt mittfält nu för tiden och att liksom ingen egentligen är den riktiga balansspelaren eller inte, men samtidigt så tar ju Simon en tydlig offensiv roll för att det är det han är bäst på ja. Eh, ja, men Det finns ju liksom ändå så här en, en ansvars- och uppgiftsfördelning ja. mm. mellan dem mm. och jag menar, i min bok så kan man ju absolut kalla så här liksom Modja för en tvåvägsspelare ja. Absolut Men jag tycker att det, det han har Som få andra spelare har här Det är det här att liksom vara såhär Cynisk, spela ja. på gränsen Att vara otroligt besvärlig ja. Att möta Och sen så samtidigt att han är liksom en bra fotbollsspelare Han vet när han ska vila med bollen och sådär Men i if, fjol... Och så var det ju verkligen också så här i toppmatcherna Ta Karlstad borta Han var ju helt outstanding liksom Det här med att du vet, springa och trampa Sitt motståndare alldeles lagom På härlarna och, och så För att nöta ner dem Och det tycker jag att han Gör med, ja, med Det nära Ja men på ett sätt som är Ett snäpp upp från Boris Till exempel ja, nej, men alltså, Jag är helt med på att Carlos har de kvaliteterna Men jag känner ändå inte Även om det inte alltså Det är inte spikat att det är en balansspelare Det är två längre fram så, så statiska är det ju inte Varken fotbollen eller hur vi är Men jag menar idag är Det är flera gånger alltså Idag ser jag en scener alltså Om man ska ha så grund så ser jag ändå som Boris som eh, balans Och eh, Carlos och Simon framför mm. Och det menar Skulle helgen komma in så går för mig går i alla fall Carlos ner och tar Boris ja. Och Helgen kommer in och tar Carlos som idag Vet ni vad som är så himla underbart? Det är att vi ens kan ha det här samtalet ja, Att vi har att, alternativ Att vi, vi sitter och klurar på, på en rad ja. Väldigt bra fotbollsspelare ja. Och det är inte självklart att alla av dem har plats det är... För tre år sedan var det Vilka två positioner ska den här brodern Hell ha? Ja det... Ja jag vet inte som jag ska nämna det Men jag träffade faktiskt en av bröderna här Efter bandefinalerna Jag tog fel på dem också ja, så det, var, det, är ju, det var lite pinsamt Det är ju direkt pinsamt För oss som har sett dem <laughs> som, ja, Jag vet inte, vi är ju tysta nu Så det, det betyder att jag har sagt det mest Och att det är underbart Jag undrar i alla fall om inte Det roliga att tar med sig idag är det faktum Att jag är helt säker på att När Oskar Persson sprang runt på plan idag Så tänkte han ändå så här. Fan. Jag borde ha skrivit på för VSK istället Det är mycket roligare ja. där ja. Det är alltid roligare än ja. VSK ja. Ja, jag tror ja. det. det är nästan som att det får vara slutorden Vi har ändå bara pusha för Gå in köp säsongskort på vskfotboll.nu Gå in och köp matchbiljetter till Brage nästa tisdag Gå i marschen. Heja på VSK Ja, det är väl helt enkelt det det hörs vi nästa match. kanske Oskar Persson också välkommen för BP spelar inte på tisdagen. Aha. Precis så då kan han komma och gå i matchen och... Underbart. Ja, han härligt. har en del att förklara. Alla, alla ska med. Hej, Sport. Så är det. Vi hörs. Hej Hejdå.